Salam ala Rasulina Muhammed Wa ala alihi wa sahbihi Wa mën tëbjahum bëhësan Ila e middin <coughs> Allah në më dhuar e falendrojmë Dhe vetën për të ndim dhe falet kërkojmë Ne vazhdojmë E dhe son të të ndrujë dhe zërë dhe motra Me takimin në radhës Dhe me shambullin që kemi filuar me trajtu Në takimin e kaluar Kemi filuar me trajtu një shambulli cëli... Celi është një nga shambullit Më interesantë dhe i cilin vetën e ti ka përbledhur dy gjera të kunder të me zveti për të dhenë shambullin për një gjëtë rëndësishme. <coughs> shambulli i ujt dhe shambulli i zjarit Zotë Gjallora e kasjel për të kuptu shpaljen dhe ndikimin e kësa i shpaljen jetën e njerëzve. Andajnë takimin e kaluar, kemi sëqaruar kuptimin e këti shambulli dhe gjithashtu kemi foljë për ndikimin e shpallës, teknologjike dhe arsujë e njëriut. Sa i duhet kjo shpallë e arsujës, sa ka në ujë për te, dhe si është bashkëpunimi mes shpallës dhe logjike dhe arsujës. Në në të të të kemi përmendur të ndërlozër se sjele si e shemën të ujit dhe zjarit nuk është arasëshme, mirë për i ka mesajt e veta. Qfarë simbolizën ujit dhe qfarë simbolizën zjarri. Kemi thënë se uji simbolizon gjallërin, jetën, ndërsa zjarri simbolizon ndriçimin. Prandaj kemi të bëjmë me këtë shembull që Zoti xhallola për mesirin na e tregon edhe rolin e shpallës së Allahut në jetën e njerëzve, rolin e jetës që njerëzve tu jap jetë të mirë çata tan din këtjet, jo vetëm ta përjetojnë si gjallëri, se janë të gjallë në bosht lëvizjeve, mirë po ta përtojnë një jetë më të veçantë, më të mirë. Çkë këtjet mirë u garanton shpallja e Zotit xhela xhela lu. Dhe gjithashtu tuan drejçon jetën, tuan drejçon rrugën që të shohin kah duhet të shkojnë, ti orienton. Dhe gjithashtu edhe tuam mundson që të shohin shumë gjëra që, që duhet të shohin gjatë rukëtimit të të tjyra. Sën të të të tlasim për nga se kemi foljt akimin e kaluar për, si kur se të sejka, shpallin dhe logikën. Dhe sa sën të të tlasim për shpallin dhe zamër në njëriut. Ndi kimi kësa i shpallje të gëzamër a njëriut, të brendia ti. Dhe si duhet që të bashkërën këto dyja në favartë njëriut dhe në dobitë të ti për të pasë edhe jetë mirë, po edhe përfundim të mirë dhe sukses shumë në jesën të takimin me Allah Gjellë Gjellohu. Allah Gjellohu ala përmen në shumë venë në Kur'an të ndërru Allah dhe mutra, në shumë venë në Kur'an Allah përmen në dikim në kësa ishpallje. Mirë po unë, kam përzidhë që të marë një ajetë, që është në sunë El An'am, ajetë i 122. Allah Gjellohu ala thëtë, A waman kane mejten fë ahjejnahë O gjëalna lehu nuren jemshi bihi fë nësi Këman mëthaluhu fë dhulumati lejse bë kharëgjin minha A waman kane mejten A thua valë ajtë që ishte i vdekur Dhe ne i jappëm jetë, e njallëm O gjëalna lehu nuren dhe gjëlashtu i munsuëm ati një dritë që përmëstaj të ecë në mesin e njerëzë, të dindë të qërkullon. A është këjë njëjtë, kemen me thelu hu, si kërësaj që kam betë në erësirat, e nuk kam mundësi të dhelë pëjtyne. Për në këtë jetë, Zutë Gjellë Huala ka përmenë, se një njëri, të cine ka prejkë shpallëja Zutë Gjellë Huala, i ka marë të mësime, ahje i naë, o një alë në lehun në uran. Kjo është shamën dhe që përflasim. E kemi në gjallë dhe e kemi dhe në dritë. A në një duhet të flasim për të dyja, për gjallrinë që e japë shpalja njëriot dhe për dritën që e japë. Si duhet me kuptu dhe si funksionën zemra kur të japët kjo jetë, kjo gjallri. Të ndërur dhe zërë, Allah u gjellewala, si kur që e dheni, nuk kryon asgjë katë, dhe asgjë nuk është e kryuar rastësisht, për zëgjë e ka funksion në vetë, dhe e ka dëtyr në vetë, dhe e ka rol në vetë. Dhe për diri sa, aje që Allah e ka kryuar, e luan rol në vetë, dhe funksion në vetë, atër pa të shumë se ashtë e dëbeshme. Nuk ka mundësi dikush me elujt rolin që Allah ja ka dhenë, e me bodem. E pa mundës mashtë. Nëse Allah gjallë ola e ka përsetu këtë relë për me bët dobi, jo me bët dëmë. Dëmi vjen kur, kur në ke kryinë në rolën e duhur. Për shambullë, nëse njeriu i menqurë dhe i ditur, fletë me basë të dje si e ka, gjithë dobi ka me pasë. Nëse njeriu i njerantë, fletë me njerit menqurë, gjithë dëmë ka me pasë. Rasishtë mund e koni e dëbishme, ama gjithë mund është dëmshme. Pse? Kasi nuk është rolë e letë me fullë njamun të diës se nuk e ke aftën. Njëri si në përshëmbol pa dije don me i shëruar njerëzit. Don me gjithmonë më imopse, nuk kësht këtë detyrë jote. Apo, detyra kjo është e mjekut. Po në njëri që është me tjetër rol mund të jetë çka do të qoftë, po jo mjek. A ko mund të jajmë me elut rolin e mjekut? Ai ka mundsi, mirë po bën dot. Prandaj Ajë që e lunë rullëve që e ka në basë të kompetitën dhe përresive që i ka, bënd dobi me lena lojën në uanë, edhe gjymëtyrët kështofë. Andaj zemra njëriut, brendia ti, ajë sistemi brendshëm që mbi bazën të njëriut, merë vendimet që duhet me jesë për para, atje ku grumbullot fuqia, vëllnetë dhe ambicës për të vazhdo më tutje, edhe e ka një rolë mirë po nuk ka mundësi të funksionalizot si duhet dhe t'aluan rolin si duhet në qovë se nuk është në gjallur, nuk ka jetë. Si kështë njëri vdekur. Njëri vdekur, për po shambull, a i mund këtë pasë shumë dje sa u kënë gjallur. Apo, për po tash kërë dhekë, a në krymë punë informatë dhe ti? Në krymë se se kalon dhe qëkat shkru, më se thërë, po a i vetë tashë skrymë, po pësa, pësa është i vdekur për në s'ki mundë si me përfitu për ti Ande Allah gjenë levala e prek me shpalli këtë zamër i jap jet dhe pasaj i jap jet aja pasaj mund të funksionon si duhet dhe kur shpalli a prek zamër në të nërgëlezer atër i jap forësat e duhura për të leviz i ja jap gjallin e duhur japë forcët e duhra për të aluaj të rolën e duhur njëtë në kësaj bote. E qëfar forcët e japë? Dy, kanë thënë djetarët. Forcën e njohjes dhe dalimit dhe veqimit dhe forcën e vendimarjes dhe dashuris. Dhe më thonë, kër Allah gjëllë lewala e në gjallë njëri me uzimë në ti, qëka nëmë kuptonë kjo? Kënë nënë kopëtojnë se kënë njëri tashmë është i aftë, i ka mundësit, i ka forës të duhurra, për të marë njëhurin e duhur dhe për të marë vendimet e duhurra. Sa ma tepër kemi udhëzim nga shpalja, aqë ma shumë kemi garantu për vete njëhurit e duhurra dhe vendimet e duhurra. Sa ma pak njëri është indriquar nga shpalja, a po? dhe ka jet nga të shpalje, aqë më tepër është i rezikuar nga dituria e pa dobishme dhe nga vendimet e dëmshme. Kjo është shumë e ndërlët me zveti, ma gjithë dhe erëncil me shumë për njeve. Për ndaj nga duhet të forcë, si kur si duhet njëri të smurë forca e shëndetit. Njëri i vdekur në gjallët, do më nëdonë merë forcë me në vizë. Nga se një riu që është i vdekur të ndërën rëzër, krejt në është të shumice e organëve që i ka mërë anë mund t'jenë regull. Ta të kam punu para 10 sekundë të kam punu apë. E që kanë duhet tash asës pëpunen? Apo, ndikush e u ka marë funksionatetën. Ka unë tash mos kime funksionu. Ska në forës me levizë, në këmunet me, me, me krypuneve. Apo. Kura laje e jetën, i këthetë forësa prapë, i, i këthetë jetëa prapë për të funksionuar si përse duhet. Qështërështë është shpalli Allah Gjellewala? Për qëto karë, njerëzit realisht nuk kanë jetë reale, ose e rezikuj një ratë që e kanë si pasuje mëzdijës, si pasuje e epshit, si pasuje shumë ratharave. Andë Allah Gjellewala e ka dërgu shpalljen që një u me këtë shpalljet të siguran jetë të dur dhe forcë për të vazhduar më të utjapë. Shpalli e mësën që farë duhet me dashtë dhe ajo dashuri është e dobishme, i kontribën jetës, ka se ka dashuri që është e dëmshme, i bëndëm jetës. Gjitha këtu e mësën, e mësën shpalli e Allah Gjellë Gjellë Jopër. Andaj thëmë, se kështu fillon kjo, vije, shpalli e Allah Gjellë Jopër. E prejkë zemri njerit, dhe pose e prejkë, taj në qi e bën me lëvizme që funksionojnë. Kto forca janë forca e njohurisë së duhur, bot e aftë për statshëm. Për shkakun, nëna ti ne jam në të tallhat më dhënuar ata. Qi ti kur ndaj jonë knoçesh, ti jap disponim, ti jap jetë, të po. Mir po, haj diku tetë që se zemën, markë, si për për. Kërani, si për për, ka kështu zemër, digaj më mor këtë si bën përshtypja po. Kurani si bën përshtypja po. Ka njerëz që sa so ma te për ka nëzu kuran ma shumë talën me te. Pse kështu? E dikush po se andëgjan, i ja andron jetën, disponimin, i ja akëthen fuqin, i japë, shprejë, shprejë, e pse i njëti tekst e të kjojë, e të kjojë ndryshë, pëse? Kjo është të përënë. Kjo është të përënë, do mënë? Gjallëria, forësa, njëri ka forësë për me e, pranu këtë shpallë qëtë se ka atë forësë, së ka munësi andaj ragan këtë njërë dhe të nërëzër kër njëri u garantën këtu dy forësa si pasu e prekes nga shpallë Allah Gjallat Gjallahu atëherë kjo është shumë interesantë, këtu dy forësa forësa e njëhuris dhe forësa e levizës dhe vendimardjes dhe veprimit, forcë e veprimit këtu di forca që fari bëjnë zemrës kur vin ja japin orientimin e duhur, ka duhet me shkuat nga se njeriho është i qëriëntuar njetan për shambur një njëra ka mundësi me e orientu interesit sa këtu, po kur një dvecë ka bën një, se ka pas, kur se ka pas një dvecë, plan, për shembull, më shku më rrethun vendi ca këtu. Mirë, po e ka kthyr, ka ja kush interesa këtu. E ka kthyn një ata. Ni kurse ka paramenuar kur që ka më pas për shembull këtë punë. Kur po flat njerëz për shembull, a ja, kur janë dvejël paramënojnë ëndra do të bëjmë kështu, do të bëjmë kështu pak bona se që i ka në nërru. Platë e orientonë në dikontetër, pëse është një forë që e orientonë në dikontetër në bastë në një zhvillimit saktum njetë, për shambullatë. Mund tjetë kjo pozitive, pra më para 20 vjetët ka pas profesorin që s'kam pas perspektivë, edhe kërkush -kër s'kam në nuk më marrë me to, po pas 10 vjetët ka fillua, apo me pas perspektivë, dhe njëri e no, orientuat njëri në bastë të interesit saktumë. Mir poçënieriut orientohet orientim të duhur, me vendim të duhur, duhet forca brendshme që vjen nga shpalla e Allahut dhe Vëla-sut. E ka e orientojnë të forca e orientuar kah Allahu Jellaluhu dhe Vëla-sut. Andaj të në shikos sot kja bukrora. Domthon vie njeriu është i po orientum në interes, në kënaçi, në kujtje, në mendim, në çka do koftë orienton. I ndron kiblet vazhdimisht ai dëlorë sa do të qe peshë, shikoni për shembull subhanallahu ë aeroplanin atë sa sht iron për parë, por ato ditë shikoja një aksident që Allahu xhallahu shpëtu, ka shpëtuar, s'ka ndodhur, por një nga aeroplanat më sofistiku më sa dapo 320 tonë ishte pesha aty kur blekën toka atë. Për mënyrë që këso është peshe ronë kjo, 321, kjo është e paparmenushme, lunë të era me te në ardhë si një përhur, Më në nësebën të hesabë fara atë, apo, Më në nësotë që i eroni ma dhe i meqëm, ka erna që, si bëm përshype këtë në erdhëve fara, menë qyria jote, a si bëm përshype fara, sa i meqëm të i fortit, levizin ato, si kurse levizin aeroplanin, madje mund të jahuqin edhe, pista sku do ma ma atëu komplet e hudh diku tjetër ai don të ma atëu po s'ka forcë me i rezistuar në avortin kanë një dasë deshë që rrugë që ka marrë s'bën kështu e din e po s'ka forcë me i rezistuar në avortin me të iepëshit e hudhi nga pista e lirimit ku duhet diku apo ka plot kani diçë s'bën këtu apo e po reforma po s'ka forcë stabile që s'ka ir që lviz për atë rrugë ku duhet në aeroportin e durr në xhennet e qallahu xhallahu ala, çka është forca dur, forca e spalës, ia furniz s'ka erçi lvizës, s'ka erçi etund, apo ai fluturon udhëton drejt Allah xhallahu ala i sigurt, pa kulkundje, pa turbulenca, pa asnjë rrezik, praso, profito nga spalë Allah xhallahu ala. Andaj i rikur, hmarkë të spalës, ai ka garantuar për vjetën e tij udhtimin e dur dhe orientimin e dur që në është me ëthu dretë Allah Gjellewana. Të nërruzërë, të gjithë ëthuim ka Allah të barë këtana, edhe ai që dënë, ai që të zënë. Të gjithë kanë më ëthuamë, mirë pa. Shpalja të mundësënë me pasë një dalim nga uthimit të tjerve. Në të gjithë janë ëthuatë se ka Allah Gjellewana, të gjithë kanë në shkotja. O emne i në rabike mundëteha për fundimin e këri të gjithë se këzot ju, s'ka të një kënd Kajt ka me dojnë për Allahot, kjo është e pashmangshme Po mirë, masi gjithë po shkojmë atje, gjithë po uftojmë Qëka shpalja? Shpalat e garanton vishni sanë A po Rahatin e uthimit Dhe garanton akomodimin e sigur Kërshkon atje Që kjo ashtë ato? Po? Të tjerët, uftojmë uthim të shfir Dhe përfundim Në zhgënjyë e shumë atëm Qëto e dalime? Dhe gjithë tjera me një një njëna njerëzit. Gjithë i nëmi një tokë, të gjithë ve në nëzini dillë, të gjithë një tokë në ushanë, një ujë, në largonë etën, gjithë bashkë kemini. Mirë po, shpalla bën dalimin e kvalitetit e ullëthimit, dhe bën dalimin në sigurinë e rikjes. Ashte vukre që kja ashte madhe gjithë kush e të këthën dunja e shëftën. Nëse për shambullë, Uh, një kompani pa dhëmë aerore pra i ka aeroplanet shumë në vjetër ato Ma i ka aeroplanet që realisht është dashë me dollë pëj tregu për a 50 vjetër është dashë ato në asë një standart këtërimit nuk e nuk e plesën dhe s'ka asë një mini garons s'ka asë një mini garons për u thimë trahatëshem apo cikurët Dhe çdo kompani normal me aeroplanë sofisticum mirë ndër ato modeleve të fundit ofron ofertat mira. Cili ne zgjedhni më mirë? Shumë do më edhe si pyetjë është shumë e thjeshtë pse më vesh ato. Po na shikoj për, për aeroplan somi dinë më vonë përgjigje, për thesë më vonë përgjigje, për buk më vonë për për gjithëna podinë po, më vonë përgjigje. Po s'po dinë më vonë përgjigje ku bëdut më skuq të Allahu jete me ura. Çatë po gabojmë. Pse? verbs nuk po shorbë me dorasokun e duar. Veç për të ndaftur. Veçëta. E pse njëri po di ka cilën aeroplan me zgjidh, e çfarë tani më shku, e si mjek me zgjidh, këto pidim. Mi po nuk po din cilën mja transportues me përzjet për mëshku te Allahu xhallahu wala këto nuk po din atë. Nëse përgjithësmuri apo për tregon nuk po din atë. Përgjigjja e për ti po tregon nuk po din. A ne shpona kohën të mësuj orientimin e duhur. Për gjithë një dur, me qëka kime uthu të kalau gjallë gjallë alë huarë. Uthim që të bënë me dëvërtetë të rëhatë, të shpijet të kalau gjallë alë huarë, si kurse një zëtëmi pa probleme, me gjithë të respektet, me gjithë kujdesin, apo? me mikëpritjen maramanëse se ke paramenu të pa imaginuar, gjatë uthimit dhe me tjetër që dhjetë përfundime dhe dhjetë uthime dhe ndaj shpallë dhe nga përmezamërë është një burim i fuqis burim i forcave të cilat i ndihmoj njëriut me majtë orientimin dhe mësë me i bo lëkundje erna të po, a thamë kështu i duhet orientim stabil i palkundë shumë dhe të la gjelalu, ke i duhet një po ka shumë erna rrugës ka shumë fryma e i duhet kjo forës, këtë forësën e gjinë asë kunë, pas të këshpalë, Allah Gjellewala, sa ma i pajisur, sa ma i ndriquar, sa ma gjallni që kemonë nga këshpalje, ma shumë forësë ke kërën bulu, sa ma i forësë që je, aq ma stabilje, aq ma i qëndru shumë një, e njëriju kër u kur thëndër që Allah Gjellewala të në rëzër, rëzër, që kanë në kuptonë halakja, e thamë, si mbas shemë, të me thonë, në nën kuptonë, u thimë të sigurë, u thimë të rëhasë, mirë po, në kuadrë të temës si po flasin për zemrën, dhe qofë se njërijo, të ndërurë rëzët e motërë, dhe, dhe qofë se njërijo, është i orientuar si duhet ka halahu, i këthyrë ka kibë në mirë, dhe i ka forësën e duhra që e mbrujnë nga lkundja dhe e ruajnë nga devjimi dhe e ka fenerin e ndezur të ndryqimi që është e rrugën ka përshkan nëse këtë japë shpalja gjallrin që është forca dhe ndryqimi që është me e pa rrugën atëherë të dhe zërë kënjiri me këtë proces të ndikimit e shpaljës ka endë benefit e tjera përën ko end dhe përfitime tjera që i duen do mos doshmërësht gjithë këse rruga qëllë e në duen ande mos me përsi gjithëmon shpalja, jeta, ndryqimi forcat, orientimi këta shë po botë më që mos zinjirë i do mos doshmë i këti procesi në qofë se gjithë kjo proces funksionën se kërse duhet njëri ju aftësohet me disa aftësi pa të sinat nuk ka mundësi asë kush me arrit i shëndosht e ka lau gjallë u ala nuk ka mundësi zamra me qenë zamra e shëndosht e allahu ka thonë illa men et allaha bi kalbin selim ka me shpëtu veç aji që jenë allahu me zamët shëndosht Apo, e plagosun se ka rok virusi e i duhet me ruqë shëndetin e zamës me qka e runë orientimin dhe stabilitetin me këto e runë mirë po me qka e rrën shëndetim, me qka e rrën, me qka e rrën shiku e shmërin, me qka e rrën këto. Odhimi dhe të lojgjën le uala me odhzimet e shpallis e para njëriut i mundësën ose e aftësën njëriun me e njoftë dëvërtetën dhe me përdorë metodën e rrugën e durë që shënë dhe ka lojgjën le uala përë. Për shama, një njëri, një njëri, ka hymë në katën edhe dhejt një ndërtejse, edhe po eshe atje largë spitalin ku du të mëshku, dhe më thonë. Edvinë qëlimen, përshë orientimin, i ka gjitha. Mirë po, kur zbratë po është mëshku në spital, hupë, rrugënë amë. Nëse ka shumë rrugë që shtëpija nuk dinë se la rrugë ç'ndër të jap. Do të ai çellimin pe din, ai pe din ku duhet të shkoj. Mir po rruga nuk po e jafta. E shpallje Allahu xhallat lewala krahas forcave dhe orientimit dhe qendrëshmërisë të mundson me përdor rrugën e duhur për marrë të Allahu xhallat lewala. Nga sa pejgamberi sallallahu a kapermendum se njerëzit për marrë të Allahu xhallat lewala kanë me përdor me 10 rrugë Madi ka parë nana me amin 70 për të tri rrugë kanë më përdorën as apo. Para ona 70 rrugë njerëz kanë më përdor për marritë xhotë të xhevle wana. Krejt këta 70 i kanë përdor rrugë me shkuti të Allahut le wana. Të gjithë spoku në aspektin e jashtëm apo ai ka ja, përdor? Mir po për pegamë në kufësat për arritjen e tyne thot kulluha fi nar. Nuk kanë përfunduar tek ka Allahu, kanë bërë në xhennam. Nuk ka mungu dëshira. A sy ka mungu orientim? Atë kanë ditë që tu po kërnin rrugë tani më shkuat tëra kanë humbë. Ne kanë humbur. Kan A ke pasur kur sai labirinte që duhet të gjetë po rrugën më shku? Lepri dita shangare prapë apo për shembull ose çanitët e mishit janë një po shumë rrugë. Ti e shpeshë kudo që të shkoj rrugën, nuk shkel. Kthehesh prapë. Po kurosh puna një loj, kthehesh prapë, po prapë të provon. Por kur është puna jetë, skokthem ova. Çto dallim? Edhe jeta ka labirinte të veta. Por nëse nuk e ke udhëzën e duhur, nuk ke mundësi shpesh ashta gabime mëri paruva. Për këtë arsye, Allah xhallahu ala por të na kursë jetën që mos bëjmë eksperimente që në fund mund dështojmë në akon shpordën atë. Me njëft rrugën, çka është ajo që të ka Allah xhallahu ala. Prandaj është rruga e drejtë, e cila është rruga e drejtë, do të thonë rruga më e sigurët edhe rruga më e shkurët. Qikohë që fa mirësit që jashpolde, ta mundësën rrugën e drejt e zlasht, e, e drejt është me e shkurëta. Nëse shkon kështu drejt, të manë, shkurët është, nëse shkon këtu e në gjithë nëshë më lartë. Sartë lakanë, më lartë e bjenë. Sartë është drejtë është, të nëhonë, me e shkurëta. Për këta sëvje, aj që � dhe ka jetë nga shpallë Allah Gjallë Neuana, këj i gjallëni këj i, i, i, i, i rinjallën nëri me shpallën e Zotë Gjallë Neuana dhe i ndriquari me udhëzimet e ti e ka orientimin e sakt e din kërë du të me shkuam është orientuar, është stabil këtë orientim krasti a i edhe është i kursur nga eksperimentet nga labirinthet, a i është orientuar në rrugën e drejtë jo shpalli e ka zbulu, e ka bërt qartë, e ka bërt të aft me i njoft rrugën e drejtë. E dyta është se ky orientim i duhur në njërin e ditës së shpalljes krosi e ka afçukët njëri, me i njoft vërtetën e ka afçu edhe me i njoft të ndërozel me i njoft vidat me njëoftë uh, rreziqet e rrugës atë. Në çoftëse, në çoftëse, në jetë një niksoj bote për shembull, në rrugë të donjos, rrezik mund të jetë rritja, rrezik mund të jetë uh, ndoshta rruga e ngushtë uh, e pastaj do ndaurit ndani gomnerat e poshtme ra, mund të jetë diçka i rreziqeve në rrugë të kallaxhëllë ora që po shkojmë na që farë rëzikë që ka? Qëka rëzikën njëri për të kalohë gjëllë dhe uala? Rëziku i, i parë që e rëzikën është të metat e vepërve të tijepën. A je bën një vepër që me te më shku të kalohë gjëllë dhe uala? Mirë, po, nuk jashe njëllat atë. Nuk jashe njëllat atë. Për shambull, ke po një njëri që ti mund është më shku në ndë një Për shambuj nga jetë, të loj loj ka shambuj. Nëse dikosh për shambuj ka restoran, edhe ti kja shku në të restoran. Edhe i që shërben, ti e kap gotën, kejtë është me, ajo gotë është e mirë, e zbrastë është, shkodën që kanë të, ty të kapru. Apo, mirë pa ajo gotë për shambuj të veni, ku ka pi dikosh i ka pëshenjate buzve dikutat. Apo, e i ka gjishtë që i ka prejk dikosh. Apo, e i ka gjurë nështë që i ka met për dikujt në fond, e mësë dëvazhlejme atë u tje, a mund është me pipja se i gotë? Ja, Allah. Nje nërmalë sënë penë Allah. Apo? E të ka nësësë. Nuk edhe di kusha, kon, qka, që, a konë i smutë, di kusha, a konë... Gjithë kusha dënatë privacinë dënë, këllë është më rinë. A jo gotë, nuk është të thime. Ja, nuk është të thime që i metë prej. Gotë ësht si ka pas afci me i po njollat e gotës aftëm e përmënë një veper që i qenë të kalahë gjëllevala po si kje po njollat aftëm si kësë kje gotë aftëm një veper që aja veper ashtë si kësë gotë ashtë aja namaz ashtë mirë po i prejkën këto si e i kafshumë këto e si do këte namazëm si mund me kona i përshtatë shumë për me eshi të kalahë nesë për me fitugjenitin Smunit me konë, e përmonë s'ma është të përënë. Qëka do qëfë në dragë me shkua përënë? Ti shkën me blikë tesha, mirë po ki qëfë me konë, përmonë, e përstasht me për t'vijabë. Mirë po nëse e dhinë që a tesh, a e tesh është? Mirë po, për, për shambullë, uh, para se me qitë dragë, e ka vesh një njëri që ka vdikë nga një smunë një lëkurë, së të përënë. A e blikë në teshti? Ja, që që ka sërështë këjme e re, të në të një kama, së përstatët të më, i shenë njëllate, e, e asaj që e bënd këtisht përpërstatshma, e shpallë e laugja leoana, krasë që ta mundësën e po, cilën punë duhet me bo, të mundësën që masë që i ke bo, se duke bo, mi një afshinë njëllat, e të saktumë të sujfatsis, e të mendimatsis, e në vetpëlqimit, shumë njëllat, Dash, një njëllë e, e, e, e, e gishtëve në godë dikuj sot doket në veritësaftër. Parëmënë njëllë e vetpëlqimit në punë që sot doket sot e keqëaftër. Sot e shumë të nvepërë, nuk këqyre të e punë më allaj, nuk kësikot. Njëllë e syfatësisë për shambëllë. Njëllë e namazë i bukërëma i prekun nga syfatësia për shambëllë. Nuk këqyre të i vepërë. Përndaj, shpallë të amundësën që me i po kët që parëse me e dërru të kalajën në uala, të dërru të e pasër nga njolat, nga njolat e si facis, nga njolat e vetëpëlqimin, nga njolat e shumë të tira që këtë vepër e bukur në vete, por e bënë të papranushme, të neveritshme njolat që janë për edhësaja. Njështu edhe i mundësën krasë njolat e të vepërve me njoft edhe të metë të vetës tijetë. E një vetë në kështë, andaj, sikor e sërratë, të thotë Ibn Gjavuzi Rahimullah, mas të rego gudzim për baldë dalesëve të Allah Gjallal, nga se shumë tri ma kanë med viktime në portët e haramit atëm, mas të këzatë rëmset, din njëre, nështu ju, one, sëmala shrajmë atëm, one leze që ka duhe dhe muhe, ka dalë, ma, ma, A, se onë e shikoj ku duhe dhe, rrimë e kënduhe dhe, u shkoj ku duhe dhe, jam në kulme dhe dhe vërshmërishtë. Pasojmë shto dhe, e po, ka se sa njerët ka no viktim të spruave të nërëshme, që i si pasoj ja? e, gudzimit të prumë, vetbesimit të prumë, ka talë. E si me njoftë, shpalje. Shiko, mundësa me njoftë kushjeti, sa mundësh me bajti, sa duesh me ku një gudzim shumë, ku duesh me qeni gudzim shumë, e gjitha këtu që koso so mirsiti i dhër shpallja mbi zamrën don që ta luhen këto real me gjithë ato dimensione, megjithë ato fushë veprime. Të gjithashtu të ndrohë kurrë shpallja e ngjoll zamrën e orienton ka Allahu e bën stabile, e bën fuqishme. Ja mundson me një të vërtetë dhe rrugën e duhur, ja mundson me një oft meta dhe njollat edhe të vërtetës, edhe të veprara dhe gjithërështot ja mundësën me i njoft armesht e rrugës. Armesht e rrugës. Ka, loj loj, partjat rrugës, për shambull, me shku pre këti venë, pe këso pikëja në këtë pikë, ka rëzjqë. Dhe njëri i mërë mosët e duhura për me i përbalu rëzjqët. Nëse një njëri përshambull të ndërrozen e merë një rrugë edhe edhin saksisht në cilin ven ka me i dalë armiku të saktumë edhe edhin që farë armën me përdojrë kunder ti, a që kënjëri ka me i sigurët, a dhe kërë që në shkon normal, a si shkon mene që i verdikush e bëf asetet një që kapër, e kërë? Kërë pasta jo, jo, jo nga fuqia armikut, po nga frika hjezve tani kërë i kapërë. Ka frikë që gjithë së ka një poliviz, vëzvesen, të rlim, një përlivisë Kalonë në vezvese, në tërlim, në imaginata Jo në realitet E me i shpëtu tërlimëve, imaginatave Ase që s'ka realitet Në mësën shpallë Allah Gjallahuana Që që të uthimi të Allah Gjallahuana Të u hëthtojmë Në dretim në duhur Dukë e përdohër mjetët të duhur Dukë e njohër njohëllat Që mund të njohëllosin Dhe shëmtojnë këtë uthim Dhe bukurin e këti por edhe rëzikë që mund të nërëfaj në gjatë rrugës, ëndaj, kjo është komunikimi i shpaljes me zemrën, me zemrën tërën, pa shpalje nuk ka mundësi zemrë asë nga këtu me rritë, e pa mundës mështë tërën, prej shpalje, e japë këtë forë zemrës, e me këtë forës aja, e arrim këtë orientim, e me këtë orientim, aftësotër për to që i përmena. Kjo është procesi që zhvillohet, kër të komunikën shpallë me zemrën, atje aktivizohën procese. Cëllat procese? Këto që i cekam të. Pra në shikën e begatin e shpallës. Të më të më të më të mërë kuronë me lezu, të shë, kërë është komunikim me shpallën. Kërë ti në dhe gjanë këto fjallë, të komentit të djetaro për këta jetë ose për atetë, realishtë këtu po kriot një ur komunikim me sti e dhe mes shpallës. Qëka është Ashte, kjo është e prismë, kjo është e prismë, nëse nuk gjallët, nuk e aftëson zemrë, nuk e orientën zemrë, nuk e aftë të forcët që i përmenë, komunikimin nuk në regu, shikrajë dhe qëka sështë mirë, ose pajisja sështë e mirë për komunikim, ose mënyra sështë e mirë për komunikim, ose dhe qëka ka një probleme me. Këse nuk është e mund shmetën dhe rrëzër, kjo kuran, sahabët i kanë ruha me tفرجani e kanë qenë. Ky Kurani ka dhënë njerz ka bëu nga nga nga fund rrinat e të vdekurve i ka nxirr. Edhe ka bëu shembull të jetës së mirë atë. Pse ka pas një jetë më shumë se kem ne? A ka pas një surë që kem më shumë nga? Jo. Ky Kurani ka pas. E tëra që ka qenë është komunikimi dhe çësia e duhura atë. Nëse dini ko komunikim të duhur me shpirtin Allah xhalla hola, domosdoshmërisht do të reagon zemrë. Nuk mund të jetë indiferente, pa mund shmë është. Nga se indiferencë është shaj e komunikimit të gabuar. Ndërshë shaj e komunikimit të dur është gjallëria, forsa, stabiliteti, orientimi, aftësia për ti njoft, njollat dhe gabimet dhe rëzicet e kështë më rrëllatë. Përndaj, kjo është edhe qanta e shpaljes për bol zemrës. Asë një borim tjetër, jashta shpalës, nuk ka mundësi që në komunikim me zemrën gjitha këto mirësi me edhunë. E pa, pa mundëshma është. A nëjë komunikimi i shpalës me zemrë është në mënyrë specifike, e pasacme, e veçantë, që e ka përzirë Allah gjëllë në uala për ta ndër unë një njën. Sikur se kemi sikëtëk, komunikimi i shpalës me lejqikën dhe arsyn e njëri u qëshbohet, dhe që ka ndodh kur të komunikanë shpallje me logikën si duhet, e kemë përmenë që fa ndodh. Edhe tash, që fa ndodh kur të komunikanë shpallje me Koranin si duhet. Dërsa, të nërëdozër krasë gjallëris në thamë edhe, është edhe driqimin. Nëse në gjallët zemra ka jetë zemra, këtujen e reagimet e zemrës, këtujen e reagimet e zemrës, dhe kjo është e veçanta e kësaj jetë të mirë me Koran kjo është e veçanta e kësaj jetë me këtë shpallje kjo është veçëria e kësaj mirë e cëla është e veçanta e dritës nëse kjo është e veçanta e jetës që falem dërime të tanë kjo është e veçanta e jetës e veçanta e dritës specifikat e nurit e dritës, cëlat janë janë shumë ta do të një oftë edhe specifikat edhe dë dikimin në këtë është pjesa e dytë dhe përbyllës e kësaj një qenatër të ndërë vëzër e veçanta e kësaj dritë është ditës Allah është, është është dritë me plëtë kuptimin e fjallës është original burimin e kahinur vjen nga zotë të gjëllë u ala Allah o thëtë Allahu, thët, Allahu nuru se me vati u lërdë Allah është dritë e qive dhe tokës Për ndaj, gjithë dritë në dunjo që koha dhe në qirë në kutë i kohët, dhije nga dritë e zotë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë për ndaj, ashtë më mirë me qeni kyqër në burimin originatë e rritës, apo me qeni kyqër në rritë e tjera që nuk dhjetë së janë sigurëta dhe nuk dhjetë së janë qenërushme e kështë më ratën. Andaj veçan e veçan taj e dritës se Allah gjithë levole është, se ës dritë e vërtet, e rritë originale, ka burim hynor, vijen nga Zotë Gjellë Gjellë Lëhu. Krasaj që është kështu, pa të dhe së so është dritë originale, është dritë Allah Gjellë Lëhu, e veçanta e kësaj dritë e është në vëzërën se nuk ndikohet, nuk ndikohet nga asë një rëthon e jashtëme. Cëllë është burimi më i madhë i dritës për neve, cëllë është? Dili, a është, mirë A ndikot Drita e dilet nga rëthonat jashtë me Po Në vëmë i kalu njëra Një vëmë e bënë të arëto Unë së po flasë në raport me dilet Po në raport me përfitimin të nga dilet A po, a ka mundësi më undiku Ka mundësi Këtë dritë që shë solon për në këtu për në bujën dritë A ka mundësi nga rëthonat e jashtë më undiku Ka mundësi A po Në no në të rrima, edhe në jesën në terë, në aftër. Mirë, nëse njëri është i kyqën në dritën e lojën e gjelalë hodën, a rizikot nëherën nga dhe njërë a thonë e jashtë me të mbetën në terë, kurë, kurë në kurës, në në gjithë mund në dritë. E sotë për shambullë, sotë të ne. Veqë nëse për shambullë, në dërtesa këtë do në të me blibë banesën, rritë i soja është i kyqë Ku nuk në rrima, bëjegi mund më hypë kërste e manaltatëm, pëse së nëllë rrima këtë kora, përta. Ose përshamë të biznetin se këtume. Nga se veç njerë më në rrima, së so hunë bë mund më shkaktume në ndole makineve. Ska siguri. Këtë qëftë? Në përshume dhe në vendet matë përparumno, ku kanë te i kalu problemet e energjisë, bëjegi largë. Mirë po vërshimet, e më uraganat, po i lojnë edhe ata në të e a ja, ka uragan, a ka furc, a ka, që ka mundësi me thonë muslimonit, unol rryma, s'ka dritë, prit pak njere, asë më zbeso, asë më zvepro, asë më zpërmendalon së desovjen dita, a ka mundësi? Ja, s'ka kështu kërët. Ma dhja, që ka përpjeket, përpjeket për me intervenun kë dritë, në qëfar mënyre i prezenten e lojër le umanëme. Qoftë Allahu te barekuta. Kjo përpjekje që njerëzit domthon me mbet në errësirë, moshkut komunikim me Qedrit, tentojnë njerëzit që me të ç'përdor tani errësirën për orientimet e reja këtyre përpjekjeve Allahu xhallahu ala si ju dune, fi u përgjigjet. Yuriduna li yutfi'u nur Allah الله جل وعلا يث القران يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون صوره صفحه ات نت الله يث دي اليمنت سبحان الله صد بكري كبشق الله جل وعلا تنق دين مثل كي موجوديد اما الصفحه الثانيه نق دين كما ما شون ثابت الله يث يريدون ليطفئوا نور الله Ata përpjekën me nalë rrimën, apo me efikë kanë hanën, apo dhildë kanë, kanë ndojnë. Nur Allah, ndritin e Allahot. Të gjithë kërë një qëshma, pësa ka? Kjo është përpjekje, me thonë, pak kalahasimisht, me, në thoi za e guzimshme, se më thon një grup njerëz që quhet demefik dillin çka bëjmë ne kemu marrë dhimbë. Apo, po, por në por në timeni se janë një grup skenstar po punojnë natë ditë me shkym dillin e çka bëjmë ne tani të tërë gjithë. A ki është jamërzitësh në këtë përpjekje? Cilla ndodh ti apo? Për shembull, për shembull do njerëz të quhet demefik dillin. Tash i mendojuf po kushtoj dillin na çabojna Allahu. Po at minus minus necena, so at na kranumgri, po so ay veç terra a a. Shik konfederataz gones ekip për këtë përpjekje vela. Absolutisht. So di lum dhe më shpima? A pse as kanë të punë? Para më ranë, jo dillin krijes. Apo. Po dritën Allahu xhallahu ala. Ne ponim doni as putën me etik kanë dritën Allahu xhallahu ala. Shpottn Allahu xhallahu ala. Kërësandë, qëtë një dhjetë. Me qëka? Me qëka jarëm? BFUA ahihim? Kë halama qëti? Me gojë, me frimë. Me një frimë dillit. Nëse 4 miliard njerës, 7 miliard njerës, 700 miliard njerës, mlijë dhe në herët, po dhamë kushtimisht. Me pasmë si më mlijë dhe në tokë. Të gjithë një të në kohë. Apo, njëjtë metin, me fëryj ka dikëlletën. Aja dojnë shë e dhjithë, me dhenë mirë, që jam pak 700 miliardë, që jam pak 700 miliardë njerëzë, dhe po, ma, ma të mirë, kur të ushtë po ajo, nësë u gëtë, së është, jo, së është, së ka këto asë më gëtë që mënu, a po, a thë ushtë është të të të, jam lidhë 5 miliardë njerëzë, edhe të gjithë ka ndonjë të këbregu i oceanit pacifik. Një ocean, në shpo thamë të e të këjtë, një ocean. E duke fri, po duën ujt me qitë në tonë të të tërë tjepërën. Të të të të të. E kanë mundësi? Ujnë. Në ashta, tu e fri, a po, ati e qështë. Në ashte mundësme, qishë po keshë një, përshë, Së sështë mundësme, përsa, ka kështë të, të kësha? A ka të kështë që përën këtë mundë? e dijes, të shpallës. Po, që Allahu xhallahu ala ka thonë, jo jo detat dhe u qon, por ketë u bash, s'kan mundësi me të shtyr një fjalë të Allah xhallahu ala. Por ro kti me i frymë me shkym çavota. Unë kës. Prandaj ti rri gat burimet të kësaj drite e mos e moji ti gon akoma me shkym, dokëse kjo shkymot Allahu. Ti mundo me për u tipi kësaj drite. E në kara habitem Po, lavanse me u ndriçuam me mësimet e kësaj shkolle, si më u sillën si më eduku, në e harrojnë përfitimin e mirëm, mos më lën ata me shkrim këdrit. S'më harti më at punë atoll. Nuk kosh punë jote më nat dikon akom me shkrim ose me shkrim. E jo ti është ti ai në gadritës, edhe ai e duke u ndriçuar sa duhet ti për vetën tënde, që kjo është puna jote atoll. Me punutu për shkolles, me u edukun frymën në shkolles, me u sillën mësimet e Allahut xhën lewala. E fikja, çfikja. Kësë është ndurën të më dhe dhe të të të vallahi, vallahi, billahi, të të, vëllohi vëllohi, vëllohi vëllohi, me pakon, ishla me ndurën të të të të, asë në histori, s'kishë bërë njerë që është ku konë nëherën e feqës të të të të të të të të të të të. Kur? Absolut në të të të të të. Allah e ka zbrit driten. Drita është pe ti. Aj është drita. Dhe, dhe aj e rungë ka drit. Pra ndaj veqëri dhe Në ndikohë e mjë. Ja. Sa so ka pasë përpjekje të në vëzër? Me e ndryshu Koranin. A ka pasë përpjekje? Të shumë ta. A është ndiku Koranin? Jo, Allah. A korra. Sa ka pasë përpjekje me e shëtërnu u fenë? A është ndiku? Tek njerëzit po. Tek njerëzit. Garansë për njerëzit. A ta që në tërë, nësë garandujme për ta që në tërë. Në po vëzëm për ta që në në rritë në betet drit e fuqeshme, që gjithë mund dhe të drishan, përso ka, përso ka njerë në tokë, sa so kasi, të atil që Allah për te e ka zbrit, kërës ka njerëz, e të rej ka Allah gjallë uale drit e në dhe e qëndikun të të raton pasaj. Veqëri e të rrit, të do nëdër është, se kjo drit, krasi nuk ndikohet, nga rrëthan të jashtë me e veçanta e kësoj është, shukohë së so mirë është kërri e valoj nga të shkollis, shumë në hati avta, e veçanta e kësoj e treta, veçoria e treta, e kësoj dritë është, se në momentin, në momentin kërë ndryqësh me këtë dritë, këtë dritë, kërës do për për të e, gjithë mund është me të jopët, edhe atërë kërë të gjithë, tha, fikën, edhe kër të gjithë, të gjithë, të gjithë, të gjithë apo shpenzon, e kur gjithë shka e vetë mja drit që mbetet me ty e pandarash që i ka dritëm. E po, andaj parëmënë një drit që nuk kinu i me investu në ta e gjithë më në është me ty e përëm. Sënë hanë Allah. Në dunja është që shtofëm. Në varë kërë të hinjeri e përëm. Për e kamërë përëm, janë të rikënë Allah o varen e përëm. Ja afa lot no. ditë gjykimet shikoni çka thot Allah xhallahu ala për dritën e ti që kanë përfituar do njerëz e si i shoqëron këtë dritë gjithmonë në sura al-hadid në ajtin 12 Allah xhallahu ala thot yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'imanihim bushraakumul yawma jannat Të gjëri min tëhti alënharu khalidin e fiha Dhëllika huë lë fawzul azejmë Hadid dëmënjët Allah vaë thotë Jehme të rëllë muëmininën e muëminat A të ditë Ditën kur s'ka dhile Së është ka të rukë, këto është ka të rukë, ditë atë që kimët Të rëllë muëmininën e muëminat Isha besimtarët dhe besimtarët Bashk Jësë a nuruhum e kanë për cilët vazhdushme të rrëthuar nga gjithë të anët nga para, nga anët djath në urhëm drita e tyne, qaja që e kanë ponë zunja, qatë me vete ke morë drita e besimit, drita e pumët mira bëshëra ku më një umë ju që e keni këdrit mysh dhe për juve gjenete të sot rjedin lumejt ha li di në fiha vazhdimisht të të betin i te, gjithmona të tonë, dhe kjo është për dëshim të të tërja me madhe pas të jetë Allah për men ata që kanë pas dita falsë ju kanë shkybë në heret falsë si bonat, ja? e i thëmë besim tole, unduruna në këtë bis minurikum, në shikoni përveq pak të marim nga dita e veq ti këquru mone për tjetë marrë pak dita të shikoj për mes të je ja. e s'ka mu kështo, s'ka mu askur për mes askujtë, dita jote është A dhe veçanta e xoedit e xoishpallit është se ndodh petye kop. Madje kjo drejt me ty është edhe xhenet. Nga se xhenet nuk ka ndriçim me ditë, po. Ataj Kutbi Rahimullah shumë detar kanë thënë kur janë pyetur a ka ditë dhe natë në xhenet? Këtë timmeti, mir poslana për këtë neve për këtë tim, po e shpjegoj kanë thënë nuk ka ditë dhe natë në kuptim të ndriçimit dhe errësimit, sikurse këto. Na dim që u bon natë kur çd tarësta po. Ja e, ku dit, po ditë po do dal ditë. Ne ne përqejtojm ndriçimin e ditës me ndriçimin te natën me errësirë. A ka kse procesin gjenet kanë ju aftë. E me çka bota dritë me ditën besimtarë e besimtarëve. Po ndriçojnë, ndriçojnë vënëtan. Ky nur është me ty në dënjë. Ky nur është me ty në varr. Ky nur është me ty në mahshër kur dësh të Allahu që levala, kur ti hapsh pyetje, ky gjithmonë është me ty. Po. Shësuesi pandoshu i cilë gjithë mund ta të regon rrugën e dur, dhe riso të shash, shtëpinë dhe palatin, dhe atë që Allah ka pregadit për ty, si pasu e ndikës i ka rrugën, në gjelit në Allah Gjellë Gjellaluhu. Gjellashtu, nga veçanta e kësaj dritët e drullozër është se, këtë dritë e Allah Gjellaluhu, nuk rezikohet nga kyqet e shumë të ata. Por shambu, dita dë njësë, me vëmu kyqë shumë në rretë, në bjenë sisteme dhe, shumë njën kyqë. E po, nuk e banë, normal, nuk, nuk e bon. banë. Me bu më arghjur shumë, ka mundësi do pësohet. E ka mundësi dritë Allah, sa so ma shumë kyqën këtë dritë, të një ty me të rojëse më pak, një s'ka këtë të funë. E po, këtë dritë Allah gjënë levala, kyqën të miliarda njerëzë. Dhe gjithë mund betet dritë kornuk i vjen absolutisht. Prandaj të ndërlozo drita vetme sila ka mundësi me i si ndriqur të gjithë që e vjen me i ndriju të gjithë, të gjithë me një zgjidhje, të gjithë me një përgjigje, të gjithë me një u ndriqur rrugën, të gjithë me u ndihmu pa dallim vani rrafse gjue kohë gjithë është ditë alloja e vëla. Të gjitha ditët e tjera apo mund të jek përshtatshme për një vën, nëse ky është një vën i tjetër bien rrieti atë. Po, është e përshtatshme për një grup njerëz. Ky që në grup tjetër bien rrieti. Kjo është drita vetëm që nuk rrezikohet rrieti i saj nga miliarda e miliarda përdorues të kësaj dite. Ky që s'a duhsha, po, ta gjithë mund jap mundësi në ndryshimin e atë. Le të njerëzit përfitojnë nga këtë dritë. Nëse ai kupton të specifikata nervoza, atë kjo çka nuk kupton kjo. Çka do të ndriçohet tek ne? Dy gjëra që, me të për për. që më thu du më përfundova ato. Ndriçohet njohuria dhe ndriçohet dashuria në ajo që më vjen. Mëhom. Ço drit ta ndriçon njohurin e dur që fam të duhet atje e jo është me e njoftë Allahën të, të bada kota në nuk ka dritë dunja që të ndryqënë këtë dhije posë shpallës e lojën levala a ki mundësi me e njoftë Allahën me tjetër dritë posë dritës të ti? s'ki mundësi atërën me drit, e njoftë rrugën posë me ka dritë anë dhe këtë dritë realisht të mundëson njëhurit e duhurra dhe të mundëson dëshurit e duhur mos në shpënzu enerji në dëshurit kuota prej në finën kanë do të me dashtë, dhe sa do të me dashtë. Mos me pas të një shgënjime, mos me pas të pas të dëshprime, mos me pas të pas të format tira të provave dhe eksperimenteve, të mundësën me qenë gjithë mund i nëriquar, me dëshun si e duhur, si pasu e këso i shpaljeve. Andaj, shumë pikë janë për mëndën dhe këjqe, këjqe, e rjetë, a po, mirë po gjithë aktojën, të nëzërë me i kuptu nga se shum gatoj kam përmend vetëm nëso sipërfaqësisht për shkak të kohës që kemi përndryshe me fol për dixhin Allahu xhelalu ala do të thonë është padyshim një projekt që nuk përfundon as mjetën temas, mjetën tonën. Mirpo ne dëshum të përfitojmë këtë ditë. Da të dim si të përfitojmë, da të dini specifikat dhe mirësitë e të përfituar një këtë ditë që të shpëitojmë dhe të nxitojmë përfitimin e këtij ditë dhe mos na bëjmë përshtypje as në ditë tjetër poshtësë shpallës Allahu që do t'jua lutëm në njihen e kësaj drite dhe në ndriçimin e kësaj drite, drite dua të them të përfitojmë të marrim mësimet e duhura të ndihemi të liriuar si verse është më të vërtetë mirëm është tonë kadrit në posë e në ushirsi e vërtet është mirëm me posë tonë kadrit e në ushirn e terr pse mos të bëhemi kështu për të përfituar nga shpalla e Allahut me vona andaj Kemi tëjtuar në takimin e kaluar shpallë dhe logjika. Si përfiton logjika dhe arshyja nga shpallëja, sot shpallëja dhe zemra. Si përfiton zemra njëriut nga shpallë dhe loja leoala. Edhe në fushën e jetët dhe gjallërisë, por edhe në fushën e ndryqimit dhe dritës që e mërë në kështë shpallëja. Lohna i ndryqoftë të zemra tona me kështë shpallëja dhe në adhashtë jetë lumë dhe të mirë. Allah nga mundsof me por rrugën e drejtë si duhet dhe me ndik rrugën e drejtë si duhet dhe në këtë dunjat nga shocëron drite Allah Gjallahu Ala por edhe në varezat nga ndryqen atere kur ersira ka plën një nga gjithë anët njësë Allah Gjallahu Ala që një vetë nga ka plën nga gjithë anët drite Allah Gjallahu Ala pikësht ajo shpallë që me te këna bo për pikëm e të unjit në kësaj bote par edhe kur dalim nga varet njësë Allah Gjallahu Ala që në këndërën për fundimin tonë në gjëllatë. Allah u andriqoft të jetën, në do njënë në heratë, Allah në andriqoft shtëpia tona dhe vanët tona e mirësi dhe begati për ti, me ka që për fundin të akim nashën, në fëtë i shkëllit dhiruatë. Vësarallahu ala muhammadi vë ala ali, vësarallahu ala muhammadi ala ali, vësarallahu ala sallam vësarallahu ala sallam vësarallahu ala sallam vësarallahu ala sallam vësarallahu ala s